Číná relácia politické rozhovory s Djerďem Dimešim. Relácia o politike a národnostnej kultúre. Vážené milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšej relácii politické rozhovory tentokrát s Jurajom Dimešim, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Juraj. Pekný podvečer prajem všetkým, aj vám, pán moderátor. No, začneme trošku zo V TAZER sa objavila správa, že vás sa vylúčili z aliancie. Tak ako to vlastne bolo, ako to zdôvodnili a v čom bol ten najzásadnejší problém, pretože zo strany sa vyhazuje spravidla za hrubé porušenie buď stanov, alebo nejakých interných predpisov, alebo za totálnu zradu, alebo niečo také. Tak dostali ste nejaký... Befel nejaký list, na základe ktorého vás vylúčili, alebo boli ste pred nejakou komisiou, kde to prejednávali, lebo o tom to by malo buď predsedníctvo, alebo rozhodcovská komisia rozhodnúť? A či ste sa odvolali? Nie, k ničomu takému nedošlo. Mňa vylúčili na základe na základe rozhodnutia nejakej etickej komisie, o ktorej som ani nevedel dovtedy, že existuje, bez, bez vypočutia, bez možnosti vyjadriť sa a bez nejakého predchádzajúceho upozornenia. A tie dôvody, na základe ktorých ma, ma vylúčili, tie boli štyri. Jeden dôvod bol ten, že pri sporoch strany s vládou som sa vždy postavil na stranu vlády, k tomu sa môžeme dostať. Ďalší, ďalší dôvod bol ten, že vraj som mal osočovať stranu a jej členov pričom aj na základe niekoľkých požiadaviek médií, že v čom konkrétne to malo spočívať tak, takýto dôkaz predložiť nevedeli z predseda sa zmohol na jednu vetu, že v jednom rozhovore pre maďarský portál Index som povedal, že v súčasnosti Maďarská aliancia môže voličom garantovať jedine to, že aj u 8 krát hodia svoj hlas do koša. To znamená, že sa nedostane do parlamentu, čo je sveta pravda. Hovoria to všetky prieskumné agentúry. Hovoria to ľudia, v, teda naši voliči, po mestách a po dedinách. Takže vlastne som povedal len pravdu. Dobre. Keď sa vrátime k tomu poslednému prieskumu za včera, tak aliancia zo 4,4 klesla na 4, čiže je to momentálne menej, ak hľadíme na štatistickú odchýlku alebo štatistickú chybu, tak je to zhruba na úrovni toho, aký dosiahli volebný výsledok. Takže v podstate máte pravdu. 1% to nie je už štatistická chyba. To je dosť veľa, to je asi toľko, koľko ste vy dali. To je zhruba 30 tisíc voličov. Tak asi áno, ale to, ale to je v rámite tieto prieskumy verejnej mienky. Ja ich absolútne neberiem nejakým spôsobom. To znamená, že ani vážne, ani, ani sa nad nimi nejak nezavzdušňujem, ale ani to neberiem na úplne ľahkú váhu. To sú nejaké trendy. A tie trendy sú zjavné už odkedy odkedy sa maďarská aliancia, môžem to takto povedať, že osamostatnila na, na tomto poli maďarských politických strán, pretože skutočne už je to len jedna jediná strana, už nie je žiaden most Híd, už nie je žiadne maďarské fórum, ani nikto, iný, ktorí sa tvári, že tiež zastupuje záujmy etnických Maďarov na Slovensku. A aj tak to tým preferenciám nepomáha, ostávajú zhruba na tej úrovni, na, na ktorej boli, alebo sú o, o, o trochu nižšie. Takže toto je celkom neklamný znak toho, že, že strana sa nevie dostať z, z toho marazmu, ktorom je. Je to spôsobené mnohými faktormi, neviem, či to máme tu chuť rozoberať, ale veľmi rád sa no, o tom budem baviť. A môžete úplne kľudne, pretože ešte sa vás pýtam, má aj Žolt Šimon tu z nedalekej rymavskej soboty nejakú pidi straničku a ten sa už niekde pridal, alebo ako to vyzerá s ním? Máte nejaké informácie? Žolt Šimon má tu svoju stranu mal tú svoju stranu maďa, maďarské fórum, ktoré, ktorú teraz premenoval na fórum už toho vynechal slovo maďarské on je prakticky v tej strane e, sám. Má tam ešte jedného pána, ktorý sem tam čosi, čosi povia. Tak toto sú úplne marginálne, marginálne po, e, figurky na politickej šachovnici. Tí, e, mali, ja neviem, e, dokopy možno, možno 800-900 krúžkov. To je proste absolútne, absolútne fiasko. A ja sa len čudujem, že prečo, prečo ešte stále tú e, Šimon má potrebu sa, sa vôbec ozývať. Ale tak žijeme v demokratickej spoločnosti. niekto to robí Často ho výdám po boku Sasky, svem tam majú nejakú, nejakú spoločnú tlačovú konferenciu, ale Šimon nie je žiaden politický hráč, to je vy by ste mali viac kružkov, keby ste kandidovali. Takže toho aj netreba brať no, vážne. dobre, len Šimon bol ministrom púd ak si dobre pamätám. Čiže nie až tak bezvýznamný človek, kedysi? Tak kedysi to bolo v druhej polovičke 2000 rokov, tak toto už, to už bolo dávno. Od, odtedy, odtedy sa už sprofanoval. A musím povedať aj to, že Šimon prešiel do tej najprogresívnejšej stránky, aká, aká vôbec môže u politika byť, to on je Fico Biec, nenávidí konzervatívcov, nenávidí konzervatívnych Maďarov, nenávidí konzervatívnych Slovákov. Pre ňo sú, sú len dve modly, Jedna je demokratická strana Spojených štátov a druhá je Brusel pod vedením Ursuly von der Leyen. Takže toto je nie, niečo, čo maďarský volič z duše odmieta a ten, ktorý náhodou s ním aj súhlasí, tak ho v živote voliť nebude, lebo má tam progresívne Slovensko. Takže toto, čo on robí, je nula celých, nula nič. Ak by som to mal povedať takto, ako to povedala jedna legenda slovenského internetu. Takže Šimona sme vybavili a potom tu je ešte, alebo bolo e, e, také zoskupenie, ktoré s Durindom kandidovalo, to je Most Heat 2023, tak o týchto pánoch už nepočuť absolútne nič, T tých zlikvidovali voliči, mali dokopy asi ja 5-6 tisíc hlasov, takže to je nič. A e, časť týchto ľudí, ktorí, ktorí odišli, tak sa z, snažia teraz zintegrovať v Maďarskej aliancii Najmä sa jedná o nejakých starostov, ktorí s nimi podchádzali, alebo rómskych aktivistov aj z rýmavsko okresu. No a práve môj odchod, teda moje vyhodenie, malo týmto ľuďom otvoriť, otvoriť brány, otvoriť im cestu späť do strany. A toto je tiež ďalší z neklamných znakov, že strana sa liberalizuje, že strana chce, chce, sa chce posúvať od stredu do ľava, konzervatívne hlasy v strane nenájdete absolútne žiadne, ale že vôbec žiadne. Tu sa buď nehovorí nič, alebo sa hovorí tak, aby liberáli a progresívci boli spokojní. Toto je, toto je momentálne Ma Maďarská aliancia v súčasnosti. Uh, lenže tu už priestor v podstate nie je, pretože progresívne Slovensko tak to... Málo teraz, ak si dobre pamätám, vyše 22%, 22,5% smer mal 20,5% a potom je tam ešte Saska, čo je tiež liberálna strana, čiže keď si zoberieme, že je zhruba nejakých 30% liberálnych voličov, tak tieto dve to vychytajú skoro všetko a ešte nejaká liberálna platforma je aj volano, nejakí liberáli sa ešte najdú aj v hlase. Čiže z tohoto hľadiska tam nie je priestor na to, aby tá strana sa orientovala liberálne, pretože jednoducho tento penzum tých voličov je vyčerpané. Tam nie je to z kadel ďalších. No, vedím. Mne to, mne to hovoriť nemusíte, ja si myslím to isté a všetci, ktorí vedia čítať slovenskú politickú mapu, to vidia a vedia. Proste, ja hovorím dlhodobo jednu zásadnú vec a v tejto, sme sa, v tejto sme sa tiež rozchádzali a to je tá, že maďarská politická strana sa samostatne už do slovenského parlamentu a ani, možno ani do europarlamentu už nedostane. A to nie je spôsobené len tým, že, že z tých deklarovaných 420 tisíc Maďarov, ktorí žijú v súčasnosti na Slovensku, je zhruba 320-330 tisíc voličov. Že, že tí by nedokázali, nedokázali stranu do parlamentu dostať. To áno. Ale tu sa... Zabúda na to, že z týchto, z týchto ľudí je koľko Rómov, ktorí sa hlásia k Maďarom, ktorí majú úplne iné preferencie, než, než to, čo hovorí strana Maďarská aliancia. Naposledy najvýznamnejšou preferenciou pre, tých, pre tieto osoby bol ich, bolo sľubovaných 500 eur od Matoviča, preto ho volili. Potom sa nepočíta s, s extrémnym vysťahovalectvom za prácou, a to nie len do zahraničia, ale aj do veľkých krajských slovenských miest, kde, tých, kde, týto, kde týchto voličov strana nájsť nevie. No a potom je tu, potom je tu to, čo, o čom sme sa vlastne aj bavili, že maďarskí voliči sú presne takisto štruktúrovaní, ako aj slovenskí voliči, to znamená, že medzi maďarskými ľuďmi, mladými ľuďmi sú progresívci, pre ktorých sú, sú zásadné dúhové témy. A keď ich neotvárate, tak vás nebudú voliť a budú voliť progresívne Slovensko. Potom sú, je veľká väčšina, to sú tie 3-3,5%, to sú tí tvrdí konzervatívci, ktorí sú, ktorí sú v úvodzovkách odchovaní na politike Viktora Orbána. Sú to, sú to ľudia, pre ktorých vlasť národovectvo sú hodnoty, ktoré nechcú predať a nechcú dať za nič, tak takýchto, takíto ľudia túto stranu tiež zjavne nebudú v húfne voliť, keď im nič neponúka. No a potom sú tu samozrejme aj anarchisti, ktorí voliť nejdú, lebo pretože pre nich je, je každá jedna vláda zlá. Potom sú tu samozrejme monarchisti a neviem, jaký proste takisto tak je štrukturovaná tá spoločnosť. Čiže z tohto 160 tisíc hlasov alebo 150 tisíc hlasov, ktoré vám s istotou garantujú minimálne 5%, jednoducho nenazbierate. A potom sú tu voliči, ktorí sú vytriezvení z toho spôsobenia maďarských politických strán, ktorí sa obávajú toho, že aj po 8 krát hodia svoj hlas do koša, že z tohto jednoducho 150 tisíc neurobíte, aj keď sa poskladáte. Ja som toho svetkom, ja som si to zažil tiež. Mm -hmm. Dobre, ešte sa aspoň zhruba dotkneme tých štyroch bodov, ktoré sme, myslím, že len dva, alebo dva pol sme rozobrali. Tak najskôr ich vymenujte a potom snáď si spomením, o čom sme nehovorili. No, ten, úplne ten najzákladnejší dôvod ktorý oni uvádzajú, opakujem, ktorý oni uvádzajú, je to, že som sa v sporoch vlády a strany vždy postavil na stranu vlády. A takýchto sporov bolo dva a pol, ani nie tri. 2 a pol. Ten prvý spor bol spor o neexistujúci jazykový zákon. Keď si spomeniete, Slovenská národná strana, teda nie Slovenská národná strana, ale ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej avizovalo vydanie alebo novelizovanie zákona o štátnom jazyku. No a začali sa šíriť konšpirácii, že čo všetko tam v tom zákone bude, ako tento zákon bude namierený proti Maďarom a proste takéto, takéto fámy sa šírili po médiách. No a ja ako zodpovedný politik, ktorému extrémne záleží na dobrých vzťahoch Slovákov a Maďarov, som urobil to, čo sa od jedného zodpovedného politika očakáva, s Tomášom Tarabom sme navštívili pani ministerku, aby sme sa na vlastné oči presvedčili, že o čom ten zákon bude. A presvedčili sme sa o tom, že, tento, že ten zákon nebude takým, aký, alebo nebol plánovaný byť takým, aký, ako ho opisovali v médiách. a Všetci traja sme deklarovali, že sa menšinovým právam, teda používaniu jazyka národnostných menšín, neublíži. Toto bola voda na mlyn pre týchto ľudí, ktorí na druhý deň si, si naplánovali tlačovku, o ktorej som ja skutočne nevedel, kde začali šíriť konšpirácie, brojiť a robiť z toho veľkú politickú tému, že ako ide Ministerstvo kultúry zarezať používanie jazykov národnostných menšín na Slovensku. No, tak... Dobre, spýtam sa vás takto, Juraj. Čiže vy ste sa snažili objektívne zistiť, aká je vlastne situácia na ministerstve kultúry. A toto predsedníctvo, ktoré zvolalo tlačovku, tak sa snažilo hrať maďarskou kartou? Rozumiem? Presne tomu, tak. Mhm. Presne tak. A, a robili to bez toho, aby vôbec videli čiarku z toho návrhu zákona. Lebo to bol len návrh, to, to, to nebol zákon v medzirezortnom pripomienkovom konaní, to bol len návrh. A začali z toho robiť politickú tému napriek tomu, že som večer, lebo ja som dal samozrejme aj ja, aj pani ministerka, aj Tomáš Taraba, sme, sme o tom postovali na, na Facebooku, tak mi zavolal predseda strany a ja som mu presne povedal, že, že čo v tom zákone je a čo tam nie je. Že, že nerobte zo seba hlupákov, nerobte tú rozbroje, nerobte zbytočne z tohoto nafúknutú tému, lebo len ublížite tomu celému, že nechajte to tak, keď chceš, ja ťa zoberiem za pani ministerkou a vyriešime to normálne, keď tam je niečo také sporné, ako to slušní normálni ľudia medzi sebou robia. Tak oni ma nerešpektovali, nepočúvali a robili z toho tému. A predstavte si, že z toho urobili takú tému, že to musel riešiť až minister zahraničných vecí Maďarska, ktorý sem prišiel za pánom ministrom Planárom a obaja museli deklarovať, že, že k tomu, čo som ja povedal 17. oktobra, nedôjde. A nikdy k tomu ani nedošlo. Oni túto tému živili, lebo si mysleli, že aká to je super téma, že zase ako sú ohrození Maďari na Slovensku, čo bol blúd. Ja som hovoril presný opak. A viete, že sa im to nepáčilo, ja im rozumiem, že, že sa im to nepáčilo, keď, keď som z nich robil, vlastne z tých ich rečí, som, som robil e, nepodstatné táraniny, ktorými aj boli. No a korunu tomu celému e, dalo vyjadrenie ministra zahraničných vecí Maďarska, tiež pána Siarta, ktorý tu prišiel asi pred mesiacom a pol naposledy, neviem, nemyslím teraz, teraz tento týždeň, keď tu boli, ale predtým tá predposledná návšteva, kde ani nenavštívil Maďarsku alianciu presne z tohto titulu, že sa snažili svojimi neodbornými vyjadreniami a neodbornou politikou sa, sa vlastne, vlastne rozbíjali uh, tie dobré susedské vzťahy a, a, a ten liberálny, progresívny narratív, ktorý chce rozhádať Slovensko a Maďarsko, oni posilňovali, tak Siar to sa vyjadril, že očakáva, že vo vzťahu k jazykovému zákonu sa všetky liberálne médiá a politické strany ktoré sa snažili narušiť dobré susedské vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom, ospravedlnia. Čiže Sijar to vlastne potvrdil to, čo ja som s Tomášom Taravom a ministerkou povedal už 17. oktobra. No, tak toto je, toto je môj prvý hriech. Druhý hriech bola neexistujúca skládka atomového odpadu na Gemeri. No toto, keď som, keď som pán redaktor počul prvýkrát, ja som si myslel, že, že spadnem zo stoličky. Toto je... To je niečo neuveriteľné, keď oni s plnou vážnosťou sa postavili starostovia e, niekoľkých obcí, e, poslanci Banskobistického župného zastupiteľstva a začali tam splietať fantasmagorie o tom, že vláda, a teraz ma dobre počúvate, v tajnosti chce vybudovať na Gemery skládku vyhoreného e, jadrového odpadu. Toto, toto keď som počul, tak si hovorím, že toto nemôže byť pravda. Prvé, čo som urobil, požiadal som o stretnutie pána rejiteľa Jadrovej a Vyraďovacej spoločnosti, kde som dostal jasnú odpoveď, že nikdy v živote toto nebude, pretože to je investícia, ktorá je, má hodnotu niekoľko miliárd eur, 400 metrov do zeme by museli urobiť jednu obrovskú betónovú dieru, kde by sa eventuálne ten odpad dal uložiť, na čo Slovensko samozrejme nemá. Ale čo je najpodstatnejšie v tejto téme je to, že táto téma vybudovania v úvodzovkách skladiska podzemného jadrového odpadu je už v plánoch Slovenskej republiky od čias, kedy sa staval prvý blok jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Myslím, že to bolo v roku 1986, ale môžem sa mýliť. Proste to je z 80. rokov minulého storočia. Tento dokument. A tento dokument sa počas určitého času aktualizuje. A tento dokument sa aktualizoval naposledy v roku 2023, kedy sa zverejnil, a toto je tu veľmi podstatné, toto slovo, kedy sa zverejnil na Enviroportáli, kde sa k tomu mohli vyjadrovať všetci. Vyjadril sa k tomu aj Bansko-Bistrický samozprávny kraj a povedal, že on rešpektuje novelizáciu tohto, tohto dokumentu, mimochodom ho predpisuje novelizáciu Európska komisia, to si nevymyslelo ministerstvo hospodárstva. Rešpektuje akurát, žiada ministerstvo, že v prípade, ak by sa malo konať v tejto veci, tak aby zainteresované obce z toho neboli vynechané. A teraz si predstavte, že ja som toto už všetko raz povedal, že som im oponoval a myslel som si, že táto téma skončila. No ale neskončila, pretože títo blázni, prepačte mi za výraz, a to sú fakt blázni, v jednej relácii televíznej začali tam ľuďom vysvetľovať, že oni sa k tejto informácii, že vraj štát ide stavať atomovú, atomové pohrebisko vyhoreného jadrového odpadu, dostali tajne, od, túto informáciu dostali tajne od osoby, ktorá si neželá zverejniť svoje meno. A tento dokument vysí na internete od roku 2023. Tak vtedy som to už dožalo, Tak som išiel za pani ministerkou, že... Pani ministerka, je tu takýto problém, ľudia na Gemery sa boja. Hovoríme o Denise Sakovej? Hovoríme o Denise Sakovej, že títo ľudia konšpirujú. Dokonca tam bol so mnou aj primátor Rýmavskej soboty, pán Šimko, pretože on mal ten istý problém a z hodou okolností sme, sme, to, sme to riešili dvaja naraz z dvoch strán, tak sme sa tam stretli mm. všetci spolu. Dostali sme absolútne presné informácie, o čo sa Jedná dokonca aj banskopistický samozprávny kraj už do toho vstúpil, že tak predsa len to nie je tak, ako to, ako to bolo prezentované. A celá vec vlastne spľasla. No, oni, to, oni to predávali svojim voličom alebo chceli predať svojim voličom tak, že oni sú tí, ktorí ochraňujú ich záujmy, aby tu nebo, nebolo pohrebisko jadrového, vyhoreného jadrového odpadu, o ktorom nikdy nikto neuvažoval. No proste, toto bola druhá e, kauza, Kedy, kedy som sa postavil na stranu vlády, ja to hovorím v úvodzovkách, lebo ja som sa postavil na stranu pravdy a nie na stranu drístov, pretože v súčasnej dobe, kedy fakt sa ľudia boja vojny, následkov vojny, boja sa následkov konsolidácie, tak si myslím, že je nezodpovedné, aby sa, aby sa tu vyvolával v nich strach aj vo vzťahu k nejakému vyhorenému jadrovému palivu. Čiže toto bol náš druhý spor, a tretí, tak ten bol asi zo všetkých najkrajší, to toto, keď, naši, keď si vypočujú naši poslucháči, tak si urobia asi obraz, čo to, čo to asi musí byť za vedenie strany. V Bratislave sa stal incident, pri ktorom jedného maďarsky hovoriaceho mladého muža napadol jeden, jeden pán, bol to ráno o druhej, priložil mu nožík ku krku, urobil mu asi dvoj- alebo trojmilimetrovú ranu na krku a vyzval ho, aby nehovoril po maďarsky. Čiže to takýto, takýto incident sa stal, ten sa stal bez akýchkoľvek pochybností. Samozrejme, že liberálni a progresívni Maďari spoločne s liberálnymi a progresívnymi Slovákmi urobili zase protivládny protest, teda, teda taký, taký protivládny happening, lebo však bolo ich tam asi len 250, a zase sa pokúšali zneužiť túto tému, že to je útok na nás všetkých Maďarov. Znovu sa pokúšali vyrábať druhú Hedvigu Malinovú. No ja som sa ešte k tej téme nevyjadroval, pretože som mal informácie od pána ministra vnútra, ktorému som volal, že čo sa to vlastne stalo. Znovu nešiel som robiť tlačovky, a byť tu na tamtami, že, že ako nám tu strašne sa ubližuje. Ale vypočul som si najkompetentnejšieho pána ministra vnútra, ktorý mi povedal všetko, čo sa stalo. A povedal mi aj to, že ten páchateľ vypátra v dohľadnej dobe. A tak sa aj stalo. A po necelom týždni toho páchateľa chytili. A ja som napísal jeden status, kde som sa poďakoval pánovi ministrovi za promptné vyriešenie tohto problému. A zároveň som sa mu poďakoval aj za to, že z tejto témy nerobil politiku a neskočil na, na háčik našim progresívnym Maďarom, ktorí to chceli zneužiť proti vláde. Tak toto bol ďalší problém, ktorý som vraj išiel proti, proti Stanovám a proti Maďarom a proti strane a neviem proti komu. Takže ak toto, toto sú dôvody, pre ktoré, pre ktoré som bol ja vylúčený zo strany, tak ja som dokonca aj rád, že som bol vylúčený, pretože ja v takejto strane skutočne nemám čo ďalej. Dobre. Ideme na prvú tému, no a to je návšteva Viktora Orbána na Slovensku. Aktuality to rozoberali s politologom Štefančíkom, kde zazneli takéto slova. Do Bratislavy zavítal maďarský premiér Viktor Orbán. Stretol sa s našim prezidentom i premiérom Ficom. Dnes už nie je uhlavným nepriateľom Slováka Maďar, ako to presadzovali slotovi národniary či Mečerovci. Dnes sa ním stali liberáli tom si Fico s Orbánom skutočne veľmi dobre rozumejú. Na urbanizáciu Slovenska však náš premiér nemá silu ani schopnosti, tvrdí politolog Radoslav Štefančík. Treba povedať, že sa v niektorých momentoch doplňajú a niekedy ako keby sa predbiehali, že kto je lepší. Veď sa pozrieme na to, že ktorý z týchto dvoch politikov cestuje na 9. mája do Moskvy a nie je to Viktor Orbán, ale je to práve Robert Fico. Takže áno, v niektorých prípadoch je Viktor Orbán oveľa tvrdší v Európskej únii. A naopak Robert Fico je v Bruseli mekší ako Viktor Orbán. Ani Orbánova návšteva však nemôže prekryť čoraz viac sa zadrhávajúce vládnutie. Napriek obnoveniu parlamentnej väčšiny, moc si nedokáže občanom doručiť prakticky akýkoľvek zmysluplný výsledok svojho vládnutia. Namiesto riešenia reálnych problémov, tak môžeme sledovať prakticky neustály kolotočko alečných sporov a prekrývanie reality čoraz viac kolabujúceho štátu, bojem s mimovládkami, médiami a pseudovedeckými staveniami Petra Kotlára, či údajným bojom za slobodu slova v podaní Daniela Bombica. Pán Kotlár je, používa sa taký výraz, ani neviem, či ho môžem použiť, užitočný idiot, hej, ale to obrázne to je povedané, termína, no. tak si myslím, že to je vlastne on, ktorý je nasadený do prvej línie, upriamím na seba pozornosť. Špirám sa tak veľmi ľudský a Roberto Eficovi nie je hamba, že stojí za týmto? No po tých rokoch v politike tu hambu už má zrejme vyoperovanú, on je skutočne cynik. Dokáže táto vládna koalícia ešte vôbec vládnuť, alebo sa tu už hrá na predčasné voľby? A dokedy budú občania ochotní tolerovať vládnutie, ktoré im neprináša praktické výsledky vo forme zlepšenia kvality ich životov? No dokáže ich permanentne zamestnávať hľadaním nových a nových nepriateľov? Témy pre politológa Radoslava Štefančíka. Novod ešte pár správ z dielne aktualít. Darovanie vojenského materiálu na Ukrajinu vyšetruje Európska prokuratúra. Pre aktuality to potvrdil Európsky prokurátor Juraj Novocký. ex obrany Jaroslav Nač tvrdí, že kontrolory NKU boli oklamaní. Peter Pellegrini rozdal vedenie hlasu Matúšovi Šutajovie Štakovi, no strana, odtedy stratila polovicu voličov a jej preferencie klesli na historické minimum. Prečo hlasu klesá popularita? Odpovie analýza aktualít. Na pomocnú ruku od štátu sa u nás nik spoľahnúť nemôže. Tento štát sa nevie postarať ani o deti, ktoré má v zodpovednosti on sám. No a sociálnu sieť pre rodiny nemáme, tvrdí v ráno nahlas Natália Blahová, ktorá odšartovala kauzu Čistý deň. Podľa nej by sa táto kauza mohla zopakovať aj dnes. Počúvate aktuality na hlas, pekný deň a pokoj v duši praju, Adam Obšitník a Braňo Dobšinský. Do Bratislavy dnes pricestoval na oficiálnu návštevu maďarský premiér Viktor Orbán. Stretol sa s prezidentom a rokoval aj s premiérom Robertom Ficom. Mali e, diskutovať o bilaterálnych vzťahoch, ekonomických a geopolitických výzvach teda o migrácii, energetike, ale aj o tom, aká je politika EÚ a kontipovaní nového rozpočtu Európskej únie. Môžem však dnes potvrdiť s veľkou radosťou, že úsilie, energiu, ktorú sme spoločne s pánom premiérom Orbánom vložili do vysokej kvality slovensko-maďarských a maďarsko-slovenských vzťahov, že toto všetko sa mimoriadne osvedčilo a za to chcem poďakovať pánovi premiérovi. Vážený pán premiér, milý Viktor, ešte raz... Hoci o chvíľku opustíš územie Slovenskej republiky, vítaj na Slovensku, budeš tu vždy vítaný, tak ako my cítime, keď prídeme do Maďarska, sme vítani v Maďarsku a teším sa na ďalšiu a ďalšiu plodnú spoluprácu. No ale samozrejme táto návšteva nemôže prekryť všetky tie problémy, ktoré vládna koalícia, i keď získala opäť parlament. No takže aspoň toľko na úvod... Potom ešte mám pripravené ďalšie dve ukážky, kde sa budeme venovať tomu, na čo sa pýtali novinári, či už Viktora Orbána alebo aj Roberta Fica. Ale mňa zaujíma to, ako vy vidíte to, ako to hodnotili aktuality, to je jedna vec, a druhá, aký význam má ešte teraz v 4 a k tomu sa dostaneme neskôr, pretože v podstate za Poliakov a Čechov už vo štvorke nič nie je, pretože oni, ja neviem, vedú takú politiku, ako keby boli súčasťou Bruselu, alebo lepšie povedané tej liberálnej Európy. A nehája ani maďarské ani pardon ani polské ani české záujmy. Takže váš názor na to, čo sme počuli. No. Je úplne jedno, čo hovorí nejaký Štefančík a čo hovorí aktuality, lebo to vieme, že z týchto deníkov a z vyjadrení tohto pseudopolitológa progresívneho Slovenska srší nenávisť. Takže to by som tomu komentovaniu, tohoto by som sa úplne uh, vyhol. Ale čo je, čo je uh, podstatné na, na, vzťahu, na vzťahu Viktora Orbána a, a Roberta Fica, je niečo úplne iné. Ja uh, by som bol veľmi rád, keby, uh, keby to bolo medzi Maďarskom a Slovenskom, alebo tie paralely medzi Maďarskom a Slovenskom a medzi Viktorom Orbánom a Robertom Picom také, ako ich uh, médiá uh, opisujú, pretože oni takéto nie sú. A každý jeden náš posluchač si to môže overiť, že to takto nie je. Viktor Orbán je človek, ktorý dokáže zavetovať uh, rozhodnutia Európskej uh, rady a plány Uršuli von der Leyenovej, a preto Európska rada vydáva len vyhlásenia, to je právne nezáväzné vyhlásenia 26 krajín. A takto to bolo, taktoto bolo pri, pri všetkých dôležitých hlasovaniach, odkedy vládne táto koalícia, za všetky spomeniem napríklad 40 miliardový balík vojenskej pomoci Ukrajine, v NATO 50 miliardový balík v Európskej únii deklarácii o tom, že ako ideme bezpodmienečne príjmať Ukrajinu do Európskej únie, hlasovanie v OSN, napríklad, kde sme, kde sme odhlasovali to prehlásenie alebo to uznesenie, ktoré predkladala Ukrajina, kdežto Maďarsko napríklad hlasovalo za to, ktoré, ktoré predkladala bezpečnostná rada OSN. Takto by som mohol pokračovať, pokračovať ďalej, veď aj, aj teraz naposledy to vyvolalo takú veľkú búrku nevôle medzi, medzi voličmi koalície, kedy sa najprv pán premiér zastrájal doma, že, že nepodporí absolútne žiaden, žiadne ďalšie financovanie vojny na Ukrajine, napokon ho, napokon ho podporil, Viktor Orbán ho naopak zablokoval. V Maďarsku sa hovorilo, že, že Slovensko je medzi tými 26 krajinami. Takže nie je to takto, ako, ako to naše médiá preukazujú. Po verbálnej, po, po verbálnej stránke áno. To môžem potvrdiť, že, že skutočne po verbálnej stránke je to, je, to, je to tak, ako to hovoria, ale ak príde na lámanie chleba, ak príde na reálne hlasovanie v Európskej únii, tak vtedy vždy, vždy Slovensko zahlasuje za a je úplne jedno, či sa či sa premiér v tej chvíli volá Heger, Odor alebo, alebo Fico, alebo vždy hlasujeme takisto. No, a potom tu je tá, tá druhá, druhá úroveň vzťahov, a to je uh, ten priateľský vzťah uh, Viktora Orbána a Roberta Fica. Ten je zjavne aj pragmaticky založený a toto môžem potvrdiť. Viktor Orbán od Slovenska neočakáva to, že bude blokovať uh, alebo sa pridávať k uh, vetu, Týchto návrhov v Európskej únii Viktor Orbán potrebuje Slovensko len z jedného jediného titulu a to je to, aby Slovensko zavetovalo e, v prípade, ak e, mu budú chcieť Maďarsku obmedziť alebo odňať hlasovacie práva, tak aby toto Slovensko zavetovalo ústami pána premiéra, a ministra zahraničných vecí, Maďarsko, teda, hovorím teraz o slovenskom premiérovi a slovenskom ministrovi zahraničných vecí takéto uistenie dostalo viackrát a toto Maďarsku úplne, úplne stačí. Čiže ja tento vzťah vnímam takto, z tejto pragmatickej stránky. No a potom sú tu tie také, by som povedal, skôr, skôr také deklaratórne, deklaratórne vyhlásenie. manévre, ani nevyhlásenie, ale manévre, ktoré ktoré, ktoré slúžia pre, pre voličov vládnej koalície. Napríklad uh, sú tie pravidelné, uh, pravidelné poďakovanie padlím na Slavíne, alebo teraz návšteva Ruska uh, 9. mája. Čiže toto sú, toto sú, sú také deklaratórne uh, akty, ale opakujem, ak príde na lámanie chleba, zatiaľ Slovensko uh, stálo vždy pozorne uh, v rade. Nikdy nevybočilo a nikdy sme nič nezavetovali. Dobre, prejdeme na druhú kážku, kde sa Robert Fico a Viktor Orbán venovali právu veta. To znamená, ak by odobrali právo veta členským krajinám a hlasovalo by sa kvalifikovanou väčšinou, tak... To je zásadný problém a podľa Roberta Fica možno na rozpad Európskej únie. Ale tak ako ste naznačili aj vy, ale aj Štefančik, tak 9. mája ide Robert Fico do Moskvy a na tej tlačovke sa venoval aj tomu. Tak si to vypočujeme. Najväčšia tragédia bude, ak sa príjme politické rozhodnutie, povie sa... Všetky tieto štáty, ktoré robia dlhé roky a pripravujú sa na vstup do Európskej únie, budú odstavené, aby sme prijali Ukrajinu, ktorá ani zďaleka nie je pripravená na vstup do Európskej únie. A my by tom podporujeme vstup do Európskej únie. Hovorím teraz o Slovensku. My ich tomto podporujeme. Čiže je tu veľa tém, veľa tém kde žiadam, otvorene žiadam predstaviteľov Európskej únie, aby nás počúvali. Aby nám nediktovali. Ja som bol šokovaný z vyjadrenia vysokej predstaviteľky Európskej únie pre vonkajšie medzinárodné vzťahy pani Kaje Kalasovej, keď mi povedala alebo odkázala, že vraj nášteva kohokoľvek v Moskve sa nebude brať na nejakú váhu. Ale pani Kalasová nie je moja nadriadená. Ja som predsa predsedom vlády suvereného štátu. Ak máme ísť do obdobia, že nám bude niekto prikazovať, tam môžte ísť a tam nemôžete ísť, tak sme skončili. <ský> Európsku úniu vždy okrášlovalo, keď rešpektovali sa iné názory, keď bola diskusia, keď sa hľadali konsenzi. To, čo sa dnes deje v niektorých oblastiach, je niečo, čo Európska v občaniach občanov mnohých krajín stavia do mimoriadne negatívneho svetla. Takže napriek tomu, toto je suverénna maďarská politika, my máme vlastnú suverénnu slovenskú politiku, napriek tomu si myslím, že naše hlasy, ktoré pri rôznych príležitostiach zaznievajú, sú v Európskej únii mimoriadne užitočné. keď Jedinovéto by som sa pripojil k pánovi premiérovi, čo sa týka práva veta a jednohlasnosti. Predstavte si, že keby sme nemali v otázkach zahraničnej politiky princíp jednotnosti, to znamená, že by jednotlivé krajiny nemali možnosť zastupovať svoje stanoviska, tak by nás mohli vťahnuť do nejakej vojny a to nechce a nechcú naše národy. Takže nemôžeme sa vzdať pretože by to znamenalo koniec suverenity našich národov. A ak som dobre chápal, tak čiastočne vaša otázka bola aj filozofická, keď ste spomínali spoločné hodnoty Európskej únie. Tu nejde len o hodnoty, ale aj o záujmy. Európska únia má 27 členských krajín a 27 záujmov. V súčasnosti všelijakými nenápadnými zmenami kompetencií e, oberajú jednotlivé členské krajiny o ich právomoci. To my nechceme. My chceme, aby nám Brusel, ako všetkým členským krajinám, vyjadroval rovnakú úctu, a to nie len symbolicky, ale s tým, že bude brať do úvahy aj naše záujmy, rešpektovať naše záujmy. A čo sa týka tej filozofického aspektu, ak som to správne chápal, cez preklad, že ako by sme mohli zaručiť hodnoty Európskej únie, keby jednotlivé krajiny chceli mať suverenitu. A Našou odpovedou je, že Brusel nie je tým, čo garantuje pre nás, súverenie. To nie je tak, že Brusel je stráscom demokracie. Je to presne naopak. V Bruseli sú byrokrati a byrokrati vôbec nie sú priatelia demokracie. Byrokrati sú priatelia byrokracia. Demokracia nie je v Bruseli, ale demokracia je v členských štátoch. Čiže de facto nie Brusel garantuje demokraciu v Maďarsku alebo na Slovensku. A práve naopak my v Maďarsku a na Slovensku garantujeme demokraciu oproti Bruselu, Takže vo filozofickom zmysle by som to takto interpretoval. Takže toľko Viktor Orbán a Robert Fico. Neviem, či ste dnes Juraj postrehli. Boli viacerí záujemcovia na výlet do Moskvy. Konkrétne okrem Danka sa tam tlačí aj Rudohuliak a Robert Fico povedal, že nepôjde. No, tak asi očovaný je trošku nahnevaný, lebo asi mal záujem sa previesť, neviem, či vládnym špeciálom, alebo ako tam pôjdu určite nie, nejakou vlinkou ponad Ukrajinu. No, tak celkom ma bude zaujímať váš názor na, nielen na tie oslavy 80. výročia, oslobodenia alebo ukončenia druhej svetovej vojny, ale najmä na to, čo sa deje ohľadom toho všetkého, čo sa týka tej návštevy Roberta Fica, Kaja Kalasova. Čo si to vlastne tá ženská štátika, ktorý je polovicou zo Slovenska, dovoluje? A... Jej muž vo veľkom obchodu je s Rusmi. To bola veľká kauza, je, Neba, jej manžel to. obchoduje. Takže to, to je taká tá typická progresívna dvojtvárnosť. Táto pani je zmyslov zbavená a to vidíme, vidíme aj toto progresívne šialenstvo aj u nás, pretože táto nenávidí všetko, čo je ruské. Takisto aj u nás sú takí, čo nenávidia všetko ruské, napríklad Anu Netrebko, idú proti nej zajtra pro protestovať. Takého veľkého spojenca majú Dominikovi Haškovi, tento, ten zase športovcov ruských uh, uh, by najradšej povešal po kandelábroch. Ale uh, to, toto majú to spoločné. Nenávisť voči, voči Rusku. A túto nenávisť voči Ru Rusku, tak, tak ako je aj predpísaný názor, jediný, správny, progresívny, tak aj vzťah voči Rusku môže byť ten jeden jediný predpísaný, správny a to je ten nenávistný vzťah. A všetky ostatné, ktoré, ktoré sú trošku iné, tak tie, tak tie sú samozrejme také, ktoré musia byť e, vymazané a e, umlčané. A takisto aj cesta Roberta Fica do, do Moskvy 9. mája, bola jednou z takýchto tém, veď dokonca kala sa aj vyzvala, aby tam, aby tam nešiel. No ale Robert Fico tam už pôjde, pretože to by asi jeho voliči ťažko znášali, že im nedorúči žiaden pozitívny výsledok vo vzťahu k Rusku, keďže už zálasoval za všetko v Európskej komisii, teda na Európskej rade, ak ani náboj na Ukrajinu sa stalo Najviac nábojov na Ukrajinu zo hey, krajín, za Áno, tak, tak aspoň, aspoň tam pôjde sa ukázať a, a trošku zo skajúka si po, poposíľajú odkazy. Tak na, na toto je dobré, ale, ale iný ako symbolický význam to samozrejme nemá. No a pokiaľ ide, pokiaľ ide o v 4 tam by som sa ešte snáď k tomu mohol vyjadriť, ano. že že to je veľká, veľká škoda tej v 4 Ale z časti, z časti rozumiem napríklad postoju Poľska. Čechov nie, ale, ale Poliakov rozumiem, tak tí majú historicky extrémne negatívne skúsenosti s Rusmi. Už od vojny počnúc aj predchádzajúcej histórii, Bolo mnoho, mnoho masakrov, ktoré majú na svedomí Rusy vo vzťahu k Poliakom a a ja tomu, tomuto vzťahu porozumieť dokážem. Ale nedokážem porozumieť tomu, ak sa Poľsko stavia na stranu Bruselu aj v otázkach, ktoré nemajú so Strednou Európou nič spoločné, a to sú tie LGBTI témy, alebo sú to témy ohľadom migrácie. On si tam už trošku Tusk otočil. Že V4 zanikla nie preto, že Orbán a Fico majú iný názor, ale preto, že e, Fialová vláda je s prepáčením zastrčená vzadku e, progresívcom a demokratickej strane v Spojených štátoch až po špičky topánok a Poliaci majú zlé skúsenosti s Rusmi. Takže to je kvôli tomu. Ale to by nám ne, nemuselo brániť v ekonomickej spolupráci, len viete, keď niekto je fanatik ako Fiala, tak e, len preto, že my máme iný názor ako republika alebo vláda na, na konflikt na Ukrajine, tak bo, proti tomu sa nepro, neprotestuje tým, že zrušíte spoločné rokovania vlády a prakticky perušíte styky, ale e, jednoducho rešpektujete takýto názor. Toto je, toto je správna zahraničná politika, nie vnúcovanie svojho vlastného názoru. Takže e, V4 sa o chvíľočku premení na V3, ak vyhrá Babiš. No a potom budeme držať palce. Budeme držať palce v nasledujúcich polských voľbách, aby sa to zmenilo, pretože toto je veľmi cenný projekt. My totižto v strednej Európe máme, my, Európania, v strednej Európe máme trošku iné e, korene než, než napríklad v, majú ich Beneluxe alebo v Portugalsku. My sme e, žili dlhé, dlhé roky v nejakom inom systéme než, než oni a máme aj iné záujmy. A myslím si, že 60 miliónov ľudí, teda hlas 60 miliónov ľudí v Európskej únii dokáže presadiť toho viac ako jednotlivé hlasy 10 miliónovej alebo 5 miliónovej krajiny. Preto, preto tú ideologickú kolonizáciu, ktorá ide tu z Bruselu, ale aj ekonomickú, by sme spoločne vedeli odmietnúť oveľa efektívnejšie tomu však e, musia dospieť samotných občania a zvoliť si tie strany alebo tú stranu, ktorá, e, ktorá im toto zagarantuje. Avšak e, ak v týchto krajinách nastal aj ideový posun voličov, tak nám neostáva nič iné, len to rešpektovať. A ja si ešte stále myslím, že aj Česko, aj, aj Poľsko je vo miere sú konzervatívne krajiny a dôjde tam k tomu obratu, o ktorom hovorím. Mm -hmm. Dobre, neviem, či prejdeme na ďalšiu tému, alebo si zahráme pesničku. Môžeme, môžeme tu dnes dne ísť ďalej, mať, ako. Dobre, v pohode, tak teraz prejdeme na jednu podstatnú vec, ako Robert Fico dokázal brilantne vykorčulovať z... Otázky novinára. Dobrý deň, Peter Madro Rádio žurnál. voláte po zásadnej reforme Európskej únie a posilňovaní národnej suverenity. Ako chcete zaručiť, že takýto prístup nebude oslabovať spoločné európske hodnoty, právny štát a jednotný postup voči hrozbám zvonku, ako je napríklad Rusko. A tiež by som sa chcel dotknúť slovensko-maďarských vzťahov. Ako pokračujú rokovania o vodnom diele Gabčikovo nadmároš v otázke hatskeho rozsudku? chcem sa spýtať, že či aj sa počíta s, ne, s dodávkami zelenej energie zo Slovenska do Maďarska a pán Orbán, ďakujem ako nám, vnímate... Ja som vás poprosil, pán redaktor, o jednu otázku. Dobre, odpovieme, ďakujem pekne. Pán redaktor, áno, patríme k tým premiérom, ktorí mávajú kritické postoje a pohľady na fungovanie Európskej únie. A ja vašu otázku zúžim na jeden problém, ktorý sa nazýva právo Veta. Pozrite sa, v čom je čaro a sila Európskej únie. Kedy bude Európska únia silná? Európska únia bude silná vtedy, keď v tej rozmanitosti názorov a pohľadov, ktoré má, 27 členských štátov dokáže nájsť nejakú dohodu. Niekedy som šokovaný. Prídeme na rokovanie a nie sme dohodnutí na ničo. Sú dve hodiny ráno, tri hodiny ráno, štyri hodiny ráno. Takýto moment zrazu príde a sa na niečom dohodneme. V tom je sila. Sila Európskej únie je v tom, ak bude rešpektovať Únia, súverené postoje členských štátov. Sila Európskej únie bude v tom, ak sa opäť vráti k rešpektovaniu hodnot ako je demokracia a právny štát, lebo to tak vždy nie je. Ak sa pozrieme na roky 20-23 na Slovensku, kedy bola opozícia doslova likvidovaná a Európska únia mlčala, to nebol pekný pohľad na orgány Európskej únie. Nie je pekný pohľad, ako mlčíme, čo sa deje v Srbsku, čo sa deje v Gruzínsku, ako... Západ organizuje Majdany legitimným vládam, ktoré fungujú v týchto štátoch. Preto veľmi správne otvárame často témy, ktoré sa týkajú fungovania a budúcnosti Európskej únie. Ja som bol veľmi nemilo prekvapený, keď v jednom zo svojich posledných vystúpení podchádzajúci spolkový nemecký kancelár povedal, že je nevyhnutné zmeniť základné zmluvy a že je potrebné zaviesť možnosť rozhodovania v zásadných otázkach kvalifikovanou väčšinou. Tak si predstavte, pán redaktor, že bude na stole otázka vojny na Ukrajine a v tejto téme by prijali veľké štáty, ktoré podporujú vojnu, my nepodporujeme. Ani Maďarsko, ani Slovensko. A povedali by, že musíme teraz vyzberať my myslím si nejakú sumu 100 miliard na podporu Ukrajine a o tom sa bude kvalifikovane hlasovať. A my my sme sa museli k tomu postaviť, že splníme si povinnosť, lebo rozhodnutie je prijaté kvalifikovanou väčšinou. Alebo si predstavte, že my sme kvalifikovanou väčšinou rozhodli, bez našeho súhlasu, že sa zavedú povinné kvóty na nelegálnych migrantov. Maďarsko dostane 30 tisíc, my dostaneme 15 tisíc nelegálnych migrantov, ktorých musíme umiestniť bez našeho súhlasu na našu muzemie a postarať sa o ne. Toto je koniec Európskej únie. Preto naopak, ja by som privítal, keby veľkí hráči v Európskej únii výtali suverénne postoje, pragmatické prístupy. Možno tým, vážený pán premiér, že sme zažili aj obdobie socializmu do roku 1989-90. Sme pragmatickejší. Videli sme iné režimy. Videli sme, čo fungovalo a nefungovalo. Preto aj touto cestou chcem vyzvať všetkých rozhodujúcich hráčov v Európskej únii, Počúvajte nás, čo hovorí. Nerobte kroky, ktoré môžu viesť k likvidácii Európskej únie. Zrušenie práva veta je krokom k zrušeniu Európskej unie. Som o tom 100% presvedčený. Za Slovensku republiku chcem povedať, že nikdy, opakujem, nikdy nebudeme súhlasiť so žiadnymi zmenami zásadných zmluv, ktoré by viedli k takémuto kroku. Všetkých neuveriteľne vzrušilo pán redaktor, keď americký viceprezident na vnichovskej bezpečnostnej konferencii povedal, že najväčším problémom Európy je to, že svoje vlastné hodnoty zrádza Európska únia. Ale to je pravda. Zbytočne sa tu niekto rozčuluje a takže, toľko Robert Fico a teraz sa vás pýtam na to. No, a samozrejme, že hákskému rozsudku sa vyhol. Veď ani pán docent Binder, ktorý zomrel minulý rok, čo bol generálny riaditeľ Gabčikovského vodného diela, tak sa nedožil toho, aby Maďari Tuším, že sa jednalo, ak si dobre pamätám spred dvoch rokov. A S Vilom Hornáčkom sme to rozoberali, lebo toto bola jeho téma. Asi sa jednalo, ak ma pametne klame, o 27 miliard, to bolo v slovenských korunách. Čiže z tohoto vyplýva plus ešte na to úroky. Ak si spomeniem, tak... Toto bola téma, kde tlačili a za to aj zo slovenských koreňov a vylúčili Dušana Čaploviča, ktorému nech je zem ľahká, zomrel prednedávnom. Tak on, tým myslím pána docenta Čaploviča, on povedal, že Nemôžu do tejto témy ísť, lebo že by to tak veľmi zhoršilo slovensko-maďarské vzťahy, že by boli na bode mrazu. Čiže tu ma zaujíma váš názor na to, čo povedal Robert Fico a hlavne na to, čo nepovedal, respektíve neodpovedal na tú otázku, ktorá bola naprosto jasne formulovaná a myslím, že je relevantná. Je zjavné, že, že táto téma ani sa, sa neotvorila. Toto bola, táto návšteva bola len deklaráciou týchto, týchto vzťahov a potvrdením toho, že, že Orbán môže naďalej si robiť svoju súverénú zahraničnú politiku a my si môžeme hlasovať, ako chceme, ale, ale ho podržíme. Toto, to, toto bolo len, len o tom... Gabčíkov a sa vyriešiť dá len tak, že sa dve krajiny rozhádajú. Takže v tomto, v tomto smere vnímam veľmi pozitívne to, že k tejto, k tejto otázke asi ani teraz nedošlo. Ani, asi ani nemôže dôjsť, keďže, keďže sa tu jedná o dôležitejšie veci. A momentálne vzťah Slovenska a Maďarska je, je fakt dobrý. Ale tu zase pokrývkáva, aj to vyjadrenie pána premiéra, ktorý hovoril v nedeľu na tlačovej konferencii, že medzi Slova Slovenskom a Maďarskom nie sú žiadne otvorené politické otázky, tak sú, zjavne sú. Jedna, jednu ste otvorili práve vy teraz. A napríklad dvojité občianstvo je tiež téma, ktorá ešte stále nie je politicky uzatvorená, došlo k, jedine k zjemneniu toho, toho zákona, ešte začias, myslím, že to bola Šagerová vláda vtedy. Mm. Takže, vtedy takže ste súd, boli také, ešte poslancom. Vtedy ešte áno. Takže sú tu, sú tu samozrejme otázky. Nie sú, to, nie sú to otázky, ktoré samozrejme hýbu spoločnosťou, ale, sú, ale existujú, čiže, čiže nemôžeme tvrdiť, že, že žiadne nie sú. Tým samozrejme neznižujem to, že, že ten vzťah je skutočne, skutočne dobrý. Na no Maďarsku, a ten toto sa nevyrieši len tak ja si myslím, že aj preto ust, ustali tie e, stretnutia, ktoré e, na začiatku volebného obdobia mal pán vicepremiér Taraba. Toto bude asi jeden, jeden z týchto dôvodov. Ešte sa spýtam na jednu pomerne dôležitú vec v tom šote, ktorý som prehrával s tým Štefančíkom a za aktualitami na hlas, taká tam v tých správach zaznelo, že otázku tých dodaných zbraní naďom zo Slovenska, ktorý de facto demilitarizoval Slovensko, tak, že to rieši Európska prokuratúra to sme sa kde vlastne dostali to. My si nedokážeme urobiť poriadok s naďom a s ďalšími, ktorí v podstate spáchali vlastizradu, pretože my nemáme čím chrániť jadrové elektrárne. Ak by sa tam rozhodol niekto spáchať nejaký letecký teroristický čin, či už raketový, alebo dronový, alebo nejakým hodzaj civilným lietadlom naloženým výbušninami, tak ja neviem, ako by to vlastne dopadlo, pretože neviem z tých troch, štyroch stíhačiek F-16, koľko lieta, to neviem, lebo jedna bola pokazená, potom aj jedna došla, ďalšia. Čiže to, že sme tu mali mať už v roku 2023 všetkých 14 stíhačiek, tak Američania nemusia dodržiavať zmluvy. Hlavne, že sa za ne v rokoch 2019 a 2020 zaplatila celá suma tých 114 miliard eur. Ak si dobre pamätám. Pardon, to 114 miliónov išlo za jednu stíhačku, jednalo sa o 1,6 miliardy. Pardon. Nech sa páči, áno. môžete reagovať. Uh, Nadia nevyšetrujú kvôli darovaniu mig ani kvôli darovaniu S3 stovky, ale Európska prokuratúra začala vyšetrovať dodávku delostreleckých nábojov, ktoré boli radené z prostriedku Európskej únie. A tie, je tam podozrenie, že tie náboje nikdy ani na Slovensko nedošli, respektíve neboli nikdy na slovenských skladoch. Toto je, toto je gro toho podozrenia. Skúste toto vysvetliť, aby naši poslucháči mali naprosto jasne, kde je vlastne ten pes alebo zakopaný, alebo... A jadro pudla. Ja no, nepoznám ten prípad skutočne do, do detajlov, ale ten problém spočíval v tom, že tie náboje, ktoré, ktoré hradila Európska, Európska komisia, mali byť, obstarané, mali byť obstarané Slovenskou republikou, následne darované Ukrajine, ale naďovo ministerstvo ich asi len deklarovalo, že tu ich máme na Slovensku a ich okamžite buď posielalo od výrobcu na Ukrajinu alebo posiel naše... Neviem, neviem teraz presne, presne teda, do ktorú časť týchto delostreleckých nábojov sa jedná, lebo toto nezverejnil nikto. Či to, bol, či to bol ten nákup, ktorý hradila Európska komisia, alebo to, bol, to boli naše delostrelecké náboje. A proste problém spočíva v tom, že tie náboje na Slovensku, keď, keď sa jednalo o ten nákup, ani, ani neprišli, išli niekam úplne, úplne india. Dobre, ja sa na toto spýtam o dva respektíve 3 týždne Milána Uhríka, ktorý bude hosťom relácie politické rozhovory. Tak toto necháme. Ani ja nemám nejaké bližšie informácie. Myslel som, že viete viacej, ale aspoň ste pointu tu povedali. No a prejdeme na ďalšiu tému alebo ešte chcete niečo dodať. Je ne, môžeme tu ísť, ísť ďalej. No a teraz pre porovnanie toho brilantného vykorčulovania či vybrúslenia Roberta Fica, tak Danky to nevie ani náhodou. Bol v jednej relácii aj s Grelingom a tam sa ostro pustil do moderátora, ktorý ho tlačil k tomu, aby... Kapol Bosku, ako sa hovorí, a povedal, že ako bude sns hlasovať v prípade prelomenia veta voči Žilinkovej rente, ktorú vetoval prezident. Tam prezident sa vyjadril, že by to malo byť až po 7 rokoch, keď odslúži nie po štyroch. Takže... Andrej Danko a Greling, to bola paráda. Doživotná renta pre generálneho prokurátora. Takto naposledy tu sedel v tomto kresle váš kolega Roman Michalko, ktorý povedal, že aj pri prezidentovom vete sa zachová opätovne rovnako a teda túto doživotnú rentu on nepodporí svojim hlasom. Zjednotíte sa teraz v strane a budete jednotne hlasovať spolu aj s Romanom Michalkom alebo uh, podporíte a prelomíte prezidentov veto. O niekedy sa oplatí človeku veľmi rýchlo ísť do dôchodku. Aby, ako budete hlasovať? Toto je dôležité. ja nebudem ako... Uh niekto, kto len stlačí gomit. Prelomíte to ste... sa budete snažiť o úpravu toho návrhu. Toto viete, mali... toto ide, pretože áno, ale... prezident hovorí, že mu tam prekáža aj to, že by mala byť tá renta vypre... vy, vypláta na vy si... Je po A ja som pozorne počúval, ako sa to snažil vysvetliť aj predkladateľ, pán Daniel Kara z Osmeru, že prečo práve 4 roky, si prečo nie tri, alebo peť rokov. Prsí, ale nesvetujem ešte príženca. raz, že to je komplexný problém. Budem aj pri rente prokurátora opäť hovoriť Kamenskému Pyramidálne nastavenie. Nech má najväčší plat prezident, uh -huh. ale nech ministri, štátni tajomnici, úradíci... Budem, zá... budem hľadať systém, pretože aj mne sa stalo, keď som bol predseda parlamentu, že dvojka v parlamente, kancelár mal väčší plat ako ja, predseda parlamentu. Nech ľudia vidia. Poprvé, ľudia by mali vidieť, koľko reálne zarába kto v štáte, reálne vidieť systém, lebo sa tam veľa podvádza s rôznymi odmenami, osobnými príspevkami. Toto by mal urobiť minister financí. Toto nie je len o tom, či dáme generálnemu prokurátovi rentu. Viete, čo je problém tohto štátu? Že my neriešime systém ľudia. Tu, keď nebude nastavený systém v štátnej správe. Ľudia nebudú vidieť, koľko zarába šéf a STVR. Ja nezavidím ani prezidentovi, že zarába 18 no, tisíc. Pán, ale, pán ja predseda, možda... ale nemal by byť teda najskôr nastavený systém a až potom budeme hlasovať o nejakých no, mal, a tak ďalej. Ale, že, takže systém, možno, že pre systém tu, to? ani jeden premiér, ani Radičová, ani Fico, ani nikto nerobil. A ja keď vám to tu rozprávam 10 rokov, že poďme veci riešiť systémové, tak vás neviem presvedčiť. Vždy sa potom úzkoprsov dostaneme k nejakej hlúposti, že mi Niekto povie, že to je moje ministerstvo. Jednoducho, keď ľudia začnú počúvať aj teraz, poďme to riešiť systémovo, poďme nastaviť mzdy, odmeny v štáte tak, že ľudia to budú vidieť, poďme ich znižovať. Áno, znižujme to, lebo je to šialené, aby guverné Národnej banky mal 25 tisíc eur. Je to šialené. No ale nedozvedel som sa teda, ale že či no, teda to... budete akceptovať tú výhradu, že by sa to po tých lebo, štyroch lebo rokoch nemalo vypárať ale na čo skončení opusite, To je ale, mandatu, ktorý trvá 7 rokov. Ešte raz, Grelink, musíme ale... nechať zareagovať aj pána Grillinga, ak, ak môžem poprosiť. A... A, vy to ako A... vnímate, tvrdíte, že to ušité na mieru pána Maroša Žilinku na druhej strane, odmietol to, že by chcel predčasne odmietol. No, som ešte nepočul, aby jasne sa postavil odmietol. On jediný, ktorý môže ukončiť celú túto debatu. Ale pán Danko, vy ste hovorili, že ľudia musia vidieť. No tak ľudia tu teraz videli, že ako vystupujete, rozprávali ste tu 5 minút iba o nejakých platoch, rentách a podobných iných veciach. Potom tu zažívame o tom, to, ako si znižujete zločincom a mafiánom tu tresty, ako ste rozpustili špeciálnu čo prokuratúru a podobné ľudí? iné veci. Si, živote, čo, čo ste vy urobil ste... ja pre ľudí? Čo po vás zostane vám, v politike? No, no, čo po vás zostane v politike? čo? Tá reforma školstva, ktorej pokračujú no, všetci je, ministri, a ešte aj ten minister Drucker, ktorý je vo vašej vláde, pokračuje v troch reformách, ktoré som ja v 2020 začal. V reforme o, vzdelávania, o že vlády ľudia, ľudia ostane, sa viete, čo? Lečie ja som dal lečie teraz a to predtým... Ja Počúva, však ma nechajte dorozprávať. Vysoký reformu vysokých škôl, reformu, toto, reformu aha, poradenského tak, systému. To sú tie reformy... To sú tie reformy, ktorých pokračuje minister tej vlády, ktorá ste vy súčasťou. Ale keď tu rozprávame o rente, Bula. tak to je normálne taká facka občanov. To je normálne, že papalášizmus, lebo vy sa tu rozprávate, ako budete rozhadzovať renty. Tam renta Ficovi, tam renta, renta Žilinkovi a podobné je iné. Ja. Akože zvyšovanie ja. prátu. A kto hlasoval za tú rentu Ešte Žilinkovi? Kto za ňu hlasoval, pán Danko? systémová a, ja, a čo mám rozbiť, keď to povedzte, že mám rozbiť koalíciu? Ke kto chce mám rozbiť koalíciu. teraz nerozprávajte, že to je zlá renta, keď ste za ňu hlasovali. Ale ešte nerozprávajte, na... že je zlá transakčná renta, mal... keď ste za ňu hlasovali. A... Čak to je neuveriteľné. Vy tu klamete, klamete, klamete sa byste... To je všetko. to je vizitka vašej no, vlády. Ale... Aj to, čo ste teraz predvádzali s ministrom Takáčom v rámci slintačky a v tých leviciach, kde ste hovorili, že máte jednotlivé analýzy alebo máte Máte tam výskum, potom to bol prieskum, potom to bola ohliadka. nemáte nič v rukách a takýmto spôsobom ste oklamali ľudí v leviciach. Nech minister Takač ide do levíc, nech sa tam pozrie tým ľuďom do očí a nech povie, že akým spôsobom tam vybral tie priestor, kde sa zakopávajú zvieratá so slintačkou a krývačkou. Iba klamete, klamete, klamete, zahlasujete za všetky tieto hlúposti a potom sa tu tvárite, že ja som za to nehlasoval. Vy čo tam spíte, keď tlačíte gombiky, alebo čo sa rozprávate, alebo neviete, za čo hlasujete? Však hlasujte iba za zmysluplné veci a začnite sa starať o ľudí. O ľudí. To je to, čím ste išli do volieb, to je to, čo ste presadzovali, že tu bude pokoj, že tu budú lacnejšie potraviny, že sa tu bude lepšie žiť a zatiaľ tu je iba rozvrátená krajina ľudí, ktorí sú frustrovaní a kto, z ktorých si robíte normálne, že bankomaty, z ktorých vyberáte peniaze, aby vy ste si mohli odsúhlasiť všelijaké renty a zvyšovania platov. Ja. To je vizitka ja. vašej vlády. No. To sme si vypočuli Andreja Danka, ktorý evidentne neudržal na úzde nervy a díval, že sa priamo nepustil do toho moderátora, ale to nastalo až neskôr, ale nemáme toľko času, aby sme to všetko si tu prehrávali. Zaujíma má celkom váš názor, či už čo povedal Greling, alebo čo povedal Danko. Môžete to komentovať. Pre mňa také zadosť učinenie. Uh, Juraj, ešte chvíľočku ospredňujem sa. Uh, vážení poslucháči, druhá časť tejto relácie je kontaktná. Pokiaľ máte záujem, tak ho využite či už uh, telefónne číslo plus 421 910 473 440 alebo telegram, signál, whatsapp, môžete volať ako chcete. No a uh, máme uh, volajúceho, ani uh, to dlho netrvalo. Uh, nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. E, dobrý večer, vám všetkým, večer, pán ďalší. Chcem sa vás opýtať jednu vec. Sú v dnešnej dobe gulaté štátne razítka ešte nadradené nad všetkými dokumentami? No, skúste, krátka otázka. Tak neviem, či sú nadradené, ale, ale áno, gulatá pečiatka znamená to, že, že je to vydané daným štátnym orgánom. Mhm. Dobre, tak mi potom vysvetlite jednu vec. Keď vy máte na stole a niže nie máte podané zo životného prostredia dokumenty a sú tam gulaté razítka štátne tak prečo čakáte, taraba respektíve čaká na vyjadrenie EDI alebo čaká na vyjadrenie od investora k životnému prostrediu ohľadne baterkárny z toho vychádzajú dve veci buď to vy tajíte pred tarabom alebo Tarabakelane celé Slovensko. Ako je to? Aj, musíte mi dať konkrétnu, konkrétnu otázku, musí dať, lebo toto je všeobecné, neviem o čom je reč. Toto je, je veľmi konkrétna otázka. Dostali ste na papiery a na váš úrad všetky štúdie o dopadoch na životný prostredie o Sú na nich uvoľnené razítka, ktoré neberiete v potaz. Takže vlastne de facto idete proti štátnym inštitúciám. A preto sa pýtam, že či ste to o konkrétne zatajili Tarabovi alebo Tarabar klame pred celým Slovenskom. Ďalšia vec je, ste ste tamte hroby, vykopálky, staré do neovito. A nič. Nikto s tým nerobíte, absolútne nič. Tichočku popiešenie, ako keby ste to chceli pradať. Skúste to ľuďom vysvetliť. Ďakujem vám pekne večer. Takže sme sa asi dostali k téme šúrianskej baterkári. Áno, to bol poslucháč zo Šúrian, alebo z Nitry, to je jedno. I, tá najpodstatnejšia informácia je, že bola pozastavená EA ja, na ministerstve životného prostredia, pretože tá, ktorá bola predložená, vykazuje nedostatky. Toto je... Toto je alfa, omega, všetkého. Ne, neviem o žiadnych okrúhlych pečiatkách, ja sa k tomu absolútne ani vyjadriť neviem, pretože ja som tú dokumentáciu nevidel, tak ja nie som zamestnancom ministerstva životného prostredia. Mm -hmm. Ale toto je tá najdôležitejšia informácia, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie bolo myslím, že pozastavené včera, pretože uh, tá dokumentácia je neúplná. To, toto je to, čo má všetkých zaujímať. Toto je zákonný postup. No, ja to ešte doplním. Včera som mal dvojhodinovú reláciu s jedným archeologom, pánom Žilink, Žilíkom, a takisto s aktivistami z archy, ktorí sa angažujú ohľadom tej baterkárne. V podstate sa tam jedná o to, že len v prvej vrstve, nevieme, koľko tých vrstiev tam bude, tak sa našlo okolo 500 hrobov. Čiže keď sa na to pozrieme napríklad z pohľadu troje, tak tá troja, ktorá bola pred 3000 rokmi alebo 3200, niekedy v 13. storočí pred našim letopočtom, tak bola v hĺbke 4,5 až 5 metrov. Tu len na povrchu, v nejakej hĺbke odhadujem zhruba 2-2,5 metra, tak sa našlo okolo 500 hrobov a oni to jednoducho berú do tých igelitových čiernych vriec, ako sa uskladňuje odpad a odvážajú to stadial. Mne to pripadá ako historikovi nielen neetické, ale aj ako národnia robí, ako pošlapávanie našej histórie a tých ľudí to tam irituje, pretože podľa toho, aké máme informácie napríklad z včerajšej relácie, tak tam sa jedná o to, že tie nálezy, ktoré sa tam nachádzajú, tak sú staré, 4 až 5 tisíc rokov, čiže z 3. alebo 2. tisíc ročia pred našim letopočtom. Čiže z tohoto hľadiska, ako by sa dívať na tento problém, pretože tu nejde len o dopad na životné prostredie a tu štúdiu Eja, ale aj to, že v podstate naša história sa zaleje betónom a už ja neviem kedy, ak tá továreň tam bude postavená, kto ten betón bude kedy rozbíjať. No v tomto storočí určite nikto. Takže zrejme posluchač sa pýtal na toto. No, pokiaľ je. Ministerstvo životného prostredia, tak to s archeologickým výskumom nemá spoločné vôbec nič. Samotný pamiatkový úrad, samotní archeológovia majú právo zastaviť stavbu, veď to sa stalo, toto, toto vieme z absolútne z čerstvej e, nedávnej histórie, tu sa v Bratislave stavia. Luxusné, luxusný obytný komplex Vidrica. tu sa tiež našli vykopávky a takisto sú bola pozastavená stavba a to nenariade aj minister, ministerstvo životného prostredia. Myslím, že archeológovia patria pod ministerstvo kultúry, ale opávte ma, ak, ak sa mylím. Pravdepodobne no, ale... Myslím to... si, že áno. Tak tam treba, na, na tieto dvere treba hey, klopať, to... že prečo potom oni kde pozastavenie, na to majú právo. Áno, treba sa obrátiť na pani Martinu Šimkovičovu, ktorá je momentálne ministerkou kultúry a je kvázi z alternatívy a tak by mala byť a hlási sa k slovenskému národu, aj keď býva v Kice, aj neviem, či sa už presťahovala, ale to nie je podstatné. A v podstate sa jedná o to, že táto vec sa nemôže nechať len tak zaliať betónom. Mňa ako historika toto rozčuluje. Práve preto by som odporúčal pozvať si pani ministerku do diskusie a, a sa jej na to pýtať, lebo toto je vyslovenie jej kompetencia. Ministerstvo životného prostredia posudzuje vplyvy na životné prostredie. A minister životného prostredia Taraba včera rozhodol tak, v rozpore so, so želaním, pána premiéra, pretože pán premiér je najväčším zástancom tejto, tejto investície a povedal, že nie, že pokiaľ tu nebudú všetky doklady, tak žiadne, žiadna eja nebude, žiadne zrýchlené konanie nebude, nebude nič. Proste on, to, on tento proces posudzovania pozastavil. Takže ak sa or, ozvú aj archeológovia, tak bude pozastavený ešte dlhšie, ale opakujem, druhýkrát s tým Ministerstvo životného prostredia nemá nič spoločné. Uh -huh. Dobre, ešte sa vrátim v jednej zvukovej ukážke. Danka zaujímajú len platy a jeho komparácia, koľko ja zarobím, koľko zarobia moji poslanci, koľko zarobia lekári a ďalší. V predseda sa stiahujú tie návrhy Slovenskej národnej strany minimálny dôchodok Napríklad, vy ste s tým v pohode? Áno, veď my ako navrhovatelia keďže ešte nie sú tie veci do komunikovania s ministerstvom financí, sme s tým súhlasili. Pre mňa je dôležité, že napríklad zákon vzdielne sa nás o mimovládnych organizáciách ostáva. Takisto komunikujeme o platoch trénerov, aby neplatili tréneri odvody dane. Potom sú tam tie digitálne tringelty, aby personál v reštauráciách nebol zdaňovaný a takéto drobnosti, ale popri tom je tam aj zákon o štátnych symbolov v lajke, ktorý by mal ostať. Takže z tých množstva zákonov je veľké množstvo, ktoré je ostalo. Čo týka zákonov mimo vázka, tam avizujú v hlásy, nejaký pozmenujúci návrh. Viete o tom, Dobre, aké. Traš nejaké podobu? medium, ktoré. Zaslúžite, zaslúžite si vyššie platy. Potom ako ľudia sa musia skladať na konsolidáciu a nerokovali ste viac 4,5 pomáša. Viete, ono je to tak, že ja som zastanca, aby sa aj finančne, aby sa aj v štátnej správe začalo šetriť. A samozrejme, je to otázka do pléna. Boli tu poslanci ako máto, ktorí stále bojovali proti vyšším platom, ale dneska vám poviem, že sme v stave. Kedy aj uh, lekár na obvodnom oddelení niekedy už pomaly dosahuje väčší plat ako poslanec Národnej rady. Všetko? Podvoríte Tu sa odpovede zrejme nedosťkáme. Celý problém spočíva v tom, že napriek tomu, že sa tvrdo konsoliduje o 2,7 miliardy, tak poslanci dostali o 400 eur viacej čiže zo 6400 na rovných 7000. Nebudem tu riešiť poslancov, ktorí sú z bratislavského kraja a tí mimo bratislavský tam nejaký rozdiel je lenže. Elementárna podstata. Danko vždy len peniaze, peniaze, peniaze. Mne toto pripada nejaké také divné. On namesto toho, aby sa staral o to, aby Slovenská národná strana získala ministerstvo školstva, ktoré by malo byť portfóliom Slovenskej národnej strany, tak je tam Liberál Drucker, ktorý nás neskutočne irituje a veľmi krásne sa pochválil aj Greling, že v jeho liberálnych idiotinách v tej tzv. nežnej školskej revolúcii, tak przni naše školstvo. Danko sa chytá teraz z populistických tém a jedna z najpopulistickejších tém v histórii slovenského parlamentarizmu sú platy poslancov a verejných činiteľov. Ale v jednej veci má pravdu, pretože ak si zoberiete platy manažérov v štátnych podnikoch, tak tie sú rádovo, rádovo vyššie aj než uh, platy uh, poslancov alebo hoci aj, aj niektorých ministrov. Takže v, te, v, tejto téme, v tejto téme sa dá urobiť poriadok, ale nie vtedy, keď vám uh, uh, kvapka do topánok, keď máte preferencie niekde okolo 2-3 ale vtedy, keď, uh, keď táto téma nežije, pred konsolidáciou napríklad. A ja nezávidím ministrom ich plat. Poviem vám na rovinu, že, že, že nie. Pretože viem, ako tvrdo mnohí a ako pilne pracujú a akú zodpovednú robotu majú. Veď minister je pomaly, pomaly jednou nohou v base. Takže ja im, ja im toto, toto fakt nezávidím. Ale... Poďme, uh, Juraj, uh, máme volajúceho poslucháča, pán poslucháča volá uh, znovu a uh, nech sa páči, ste vo vysielaní. Pán Giméši, nedá mi to. Vy ste povedali, že vy neviete o žiadnych takých papiroch. Sú oficiálne podané dvakrát tieto papiere ku vám na úrad. A vy tu takto tvrdíte. Uh, počkajte, pán poslucháč. Uh, O aké konkrétne listiny sa jedná? Kedy boli podané? Kto ich podal? Na aký úrad boli podané? Boli to o dopade, štúdia o dopade na životnej prostredie ohľadne patrkárny. Čo sa týkalo spodné vody, oztušia, jedno s druhým. Proste sú tam ľudia zo životného, ktorí tam dali svoje gulaté razítka. Bolo to podané e, pani doktorko Burdivovou, pani doktorko Gretol Noe. Takže máme tieto kópie, všetko majú podané u nich na ministerstvo životného prostredia. Takže pán Gimeši, nezavádzajte verejnosť. Ja viem, idú vôby, potrebujete vodíky, ale tak, táto cesta, tá cesta nevede. Takže skúste konečne povedať ľudom pravdu, o čo sa tu jedná. Takisto aj tá tak ako aj vy. Takže prajem pekný večer. Uh -huh. Dobre, tak môžete odpovedať. Ja nepracujem na ministerstve životného prostredia. Ja robím poradcu ministrovi externe, ja nie, nie, nie som na ministerstve, takže ja neviem skutočne, o aké papiere sa jedná. Ale viem jednu podstatnú vec, že minister včera pozastavil posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pretože doklady, dokumentácia, ktorá bola poskytnutá ministerstvu životného prostredia, je neúplná. A dovtedy, kým nebude úplná, to znamená, že kým sa nevyrovná so všetkými, možno aj vámi spomenutými e, problémami, tak sa ani posudzovať nebude. Toto je gro. To je tá podstata toho, o čom sa tu vlastne bavíme. Ja vám k tomuto nič iné povedať neviem. Dobre. Prejdeme na ďalšiu tému. Situácia je úplne zúfala v policii a Vyzerá to tak, že Matúšu tej toká nezvláda svoj rezort. Podľa toho, ako sa vyjadrujú jednotliví bezpečnostní analici, analitici, tuším, že toto bol pán závod zábojník. Čo sa deje teraz, keď som včera čítal, že predseda odborov policie povie... Je v takom žalostnom stave policia, že na starom meste Bratislava, keď príde niekto ohlásiť niečo, je dosť možné, že tam nikoho nenájde, lebo tá jedna riadka pomaly bude niekde preč. Kde sme sa tu dost. A viete, prečo je tento problém obrovský? Pretože dávame idiotov neschopných do funkcií politických a viete, kde je najväčší problém? Nie je zotváčenie. Povednosť prijata zákon. Keby bola zodpovednosť, čo si dorobil v tej funkcii, že si nezvládol bezpečnosť občanov, alebo si nezvládol, že ja viem, nejaký iný rezort a bola by ti vyčíslená tá škoda prijata legislatívou. Nie, že by si sa e, tlačili, ja chcem byť minister, lebo ja mám aj na generálneho tajomníka OSN. To sú chlapci niektorí, ktorí e, žijú v prítomnosti. Nič nevedia včerajšku. Nič nevedia o včerajšku. A nevedia nič, čo budú robiť zajtra, lebo nevedia ako. Takže, ale oni sú schopní, oni sú schopní aj generálneho tajomníka OSN zajtra zobrať, keby im to ponúkli. A to takto nemôže fungovať. Keď ni jeden minister nevie ani zdokladovať na Formule 1 svoje letenky, nemá čo byť minister. Nemá čo byť minister, takýto človek. Rozumiete? Keď jeho hovorca povie, on si platil svoje, za svoje retenky a on to doteraz nie, nevie, nevie urobiť, no ale aký minister, taký aj hovorca. Dobre, skúsme sa vrátiť k tej bezpečnostnej situácii. Tak, aby ste sa zmienili ohľadom toho, že čo chcel jeden ten kriminálnik podrezať kvôli tomu, že a nejaký občan Slovenskej republiky hovoril po maďarsky, a tak to dokázali za nejaký čas vyšetriť. Relatívne krátko, ak môžem byť presnejší. Lenže zás tu máme obrovský problém, pretože tu je podstav policajtov a do policajného zboru napriek tomu, že brutálne znížili tie kritéria, dokonca tuším, že Neviem, či od 18, či od 19 rokov po skončení pomaly učňovky už budú môcť sa prihlásiť na tie výberové konania na vstup do policajného zboru. Lenže na druhej strane vidíme, že v akom zúfalom stave je policia. Tí policajti nevyznajú sa v legislatíve, nepoznajú zákony, nevedia adekvátne reagovať, okrem toho majú zastaralú výstroj, výzbroj a pritom na ministerstve sa kupujú bavoráky, mercedesy a iné drahé auta úplne zbytočne. Čiže vrchná šlachta si tu žije na vysokej nohe a v, po tých obvodných oddeleniach tí policajti už pomaly si kupujú svoje trenírky, potom ponožky, trička a všetko ostatné. Takže ja, maško, to zase, než... ja, ja, to, ja to takto fakt vôbec nevidím. Práve, práve, kvôli, práve kvôli tomu, čeli minister uh, Eštok uh, veľké, veľkému liberálnemu a progresívnemu džihádu že, že kupuje práve oblečenie a výstroj. Sa... Ale na moment, tam sa jednalo o uniformy presne šité na jednu firmu, dokonca z kávových zrn, čo je z hľadiska... Áno, to boli, to boli trička, tak ja neviem, tak môžeme teraz potom môže potom kritizovať ministra, že chce, že chce e, policajtom kupovať kvalitné oblečenia, nie Handry. Ja by som ho za toto v každom prípade nekritizoval. A pokiaľ ide o, o podstav v policajnom zbore, toto nie je e, kvôli tomu, že minister sa volá Šutaj ešto, lebo aj za Mikulca tu bolo málo policajtov a bolo málo policajtov aj predtým. Ale za Kaliňanka. Pre, presne tak. Miesto policajta je nelukratívne pre mladých a úplne, úplne sa s tým stotožňujem kvôli tomu, že nástupný plat, ten tabuľkový plat e, začínajúceho policajta je, je na úrovni nejakých 800-900 eur, to, to, to je výsmech. Z toho sa Židi nedá. To je minimálna mzda momentálne. A nedá sa z toho žiť ani, na, ani v tých chudobných, uh, alebo poriadne vyžiť v tých chudobných regiónoch, ani je to v Bratislave. Alebo práve v Bratislave je najmenej policajtov na obvodných oddeleniach. Tu sa bavíme o, um. o obvodných oddeleniach najmä. Čiže my na jednej strane môžeme znižovať uh, skutočne tie kvalifikačné kritériá, ale kým sa nezvýšia platy tabuľkové, čiže zase sme len pri peniazoch, tak jednoducho miesto policajta na Slovensku toho radového na obvodnom oddelení, nebude lukratívne. Takže tu treba hľadať príčiny a ja si myslím, že kým sa nezvýšia platy, kým sa nazantne nenavýši rozpočet ministerstva vnútra alebo policajného zboru, teraz myslím konkrétne, tak, tak tento stav bude naďalej aj pretrvávať. Policajti starší, ktorí už majú odslúžené, tak tí idú do, do predčasného dôchodku, do výsluhy. A pre mladých to nie je, nie je zaujímavé. Čiže riešenie, tu môžeme teraz rozprávať o hocičom, ale to skutočné riešenie je len v tom, že sa nájdú v štáte peniaze a, ty, a pridá, sa, pridá sa policajtom, pretože uh, inak ich jednoducho do zboru neprilákate. To, že im, im, im dali tie 5000 eurové uh, kvázi odmeny za to, aby neodchádzali, toto to beriem, to je v poriadku, toto bolo dobré riešenie ale tu treba prilákať hlavne nových, mladých ľudí, ktorí budú chcieť pracovať v policajnom zbore pri veľkej zodpovednosti, pretože vieme, čo sa od policajtov očakáva, čo od nich očakávajú nadriadení, koľko byrokracie majú a ku tej zodpovednosti by mal byť aj príslušný plat. Takže kým sa toto nevyrieši, tak tento problém bude, bude pretrvávať, ale opakujem, toto nie je problém, Matúša, Šutaja, Eštoka a toto je dlhodobý problém všetkých ministrov vnútra, ktorí doteraz nevedeli nájsť peniaze na ministerstve financií, alebo nevedeli vylobovať peniaze na ministerstve financií, aby miesto policajta bolo pre mladých ľudí lukratívnejšie, pretože mladý človek, ktorý si chce založiť rodinu, jednoducho z tohto platu to neurobi, neutiahne to. Dobre, prejdeme na ďalšiu tému. Neviem, či ste postrehli, ale skupina aktivistov menších politických strán a občianského združenia Brat za Brata, tak spustili dve petície. Jedna je za ukončenie členstva v Európskej únii a druhá je za vystúpenie z NATO. Čiže teraz si to vypočujeme a túto tému, síce vo včerajšej relácii som ju naznačil, ale Teraz máme relatívne dosť času, aby sme to rozobrali. Priatelia, pozdravujem vás pred prezidentským palácom. kde sme dneska ovlásili tlačovú konferenciu, ktorá sa medzičasom preformovala do vyhlásenia, vzhľadom k tomu, teda, že mediálny priestor absolútne odignoroval túto akciu. pohľadom zberu podpisov za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z Paktu NATO a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 Sk. Dobre, takže počuli sme znenie referendových otázok a teraz sa vás pýtam. Ja sa referendu venujem od roku 2014 a môžeme ísť veľmi ďaleko, 11 rokov do histórie, keď sme zberali podpisy za referendum za rodinu. Vieme, ako to dopadlo. Prišlo 20 ľudí. Nebyť katolickej církvi, tak nepríde ani toľko. Nejaké deklarátorné vyhlásenie v nejakých tých médiách ohľadom toho, že koľko ľudí sa hlási ku katolickej církvi, že sú to dve tretiny Slovenska, tak to ešte neznamená nič. Jednoducho tých aktívnych ľudí je zhruba 20%. A teraz prejdeme k tomu najdôležitejšiemu takáto téma. A prehrámal teraz druhú zvukovú ukážku ohľadom toho, čo povedal Robert Fico, takáto téma rozdieli spoločnosť na polovicu. A keď k voľbám nepríde viac ako nejakých 68,5%, teraz bola rekordná účasť, tak výsledok bude nižší ako 35%, čiže dvojde k tomu, že o 4 roky sa to odiali. Nejaký rok bude trvať zber podpisov a samotná organizácia a realizácia toho referenda. Ja nepochybujem o tom, že Tí aktivisti a tieto drobné politické strany a občianske združenie Motorkárov Brat za Brata vyzbierajú tie podpisy. Už to dokázali, vyzbierali 453 tisíc. Lenže tu je dôležitá vec. Kým my tam máme 50% kvórum, je to len odialenie o 4 roky. A nevieme, aká bude situácia Môže sa stať to, čo povedal Robert Fico, ale vtedy už nebude Ficová vláda. Bude vláda progresívcov a tí niečo také nepripustia, keď nám zoberú napríklad právo VETA. Čo vy na to? No a neporozumel som otázke. Ako znie no. otázka? No, otázka znie, že či vôbec má zmysel teraz takúto petíciu organizovať, či už za vystúpenie z NATO alebo z Európskej únie, ak máme 50-percentné na účasť a druhá časť, tej spoločnosti, ktorá bude za zotrvanie v Európskej únii a v NATO, tak tí jednoducho budú voliť nohami, ktoré nechajú doma. Jednoducho odsabotujú účasť na tom referende, nebudú hlasovať proti, ale budú hrať o to, aby k tomu referendu prišlo výrazne menej ako 50 ľudí, tým pádom bude neplatné. Nemôžete nikomu e, e, povedať, že kedy áno a kedy nie. Myslím teraz na, na, na petičnú iniciatívu alebo na akúkoľvek inú. Je to občianské právo kohokoľvek e, organizovať e, referendum za ústavou schválených podmienok, teda ústavou daných podmienok. A ak to, ak to niekto cíti teraz, tak e, nemôžete povedať, že nerob to. Takto, ja naprosto jasne poviem, pokiaľ by za mnou niekto prišiel, že aby som podpísal za ukončenie členstva alebo za vystúpenie z NATO a z Európskej únie, tak to bez problémov urobím. Dokonca som rozhodnutý, keď sa rozbehne tá petícia, že ju vyplním aj elektronicky. Čiže z mojej strany je v tomto naprostý súhlas s touto iniciatívou, aby bolo jasno. A samozrejme k referendu, tak ako ku všetkým doteraz, tak pôjdem. Lenže tu ide aj o určitú taktiku, stratégiu a ísť do vopred prehratého boja keď vieme, aké sú karty rozdané, tak aký to má vlastne význam? Upriamiť na seba pozornosť. No viete, dobre, lenže zasi zoberme, čo sa udialo napríklad ohľadom Aliancie za rodinu. Okrem na chromyka, ktorý je kategoricky proti vstupu do politiky a Ivana Lučaniča Deto, tak v podstate... Štyria ľudia urobili si z toho referenda výťah do vrcholovej parlamentnej politiky. Vymenujem konkrétne Vášečka, Škripek, Krémsky a ešte tá jedna poslankyňa vypadlo mi meno. Takže štyria ľudia sa dostali do parlamentu. A Predtým v roku 2010 Sulik využil referendum na to, aby zviditeľnil svoju stranu EZS, ktorú práve založil. Čiže z tohoto hľadiska týmto ľuďom sa jedná o to, aby sa zviditeľnili a dostali do parlamentu, alebo im ide o národno-štátne záujmy, nie, myslím si, že, že sa jedná o zviditeľnenie sa. Toto je môj, môj názor na to. Uh -huh. uh, ja, si myslím, ja, si, ja si nemyslím, že, že, že toto referendum už len z pohľadu toho, aké, aké podmienky na platné referendum Slovensko má, by bolo úspešné. A zároveň, zároveň si, si nemyslím, a to môžem sa myliť, ale nemyslím si, že ak by aj to referendum úspešné bolo, že by sa, dajme tomu, aj táto vláda rozhodla z NATO odísť. Toto je môj názor. Moment, Ana. lenže keby to referendum bolo úspešné, tak to má sílu ústavného zákona, ktorý za tri roky nemôžu zrušiť. Čiže z toho hľadiska, ako je to uvedené v ústave, pokiaľ by ju úplne nezlámali a nevyhodili do koša, tak by vláda Slovenskej republiky a samozrejme aj prezident boli viazaný rozhodnutím ľudu so silou ústavného zákona, ktorý za tri roky nemôžu zrušiť. To sa nedá nejakou vliknavosťou a neviem ako, hoci obstrukcie pri ktorejkoľvek vláde sa čaká dajú. No, zároveň, zároveň je, je tu je dôležitá ústavnoprávna otázka, ktorá sa tu rieši už odkedy je referendum súčasťou ústavy Slovenskej republiky a to je tá záväznosť toho, toho referenda. Musí sa vyhlásiť, teda schváliť to referendum ako prinútite poslancu, aby, aby ho... Moment, tu ste vedľa ako jedla. Treba si posledné dva nálezy prečítať ústavného súdu. Ústavný súd v náleze z roku 2014, v náleze z roku 2022, tak naprosto jasne sa vyjadrili, že poslanci o ničom nehlasujú. To bola fikcia Katariny Totovej a bývalého súdcu Orosa, že sa má o niečom hlasovať. Čiže, keď si pozrieme napríklad ten nález z roku 2021, kedy bolo to tzv. Peleho referendum, tak tam čo dala Zuzana Čapútova na Ústavný súd, tak túto otázku Ústavný súd brilantne vyriešil. O ničom sa nehlasuje, má to silu Ústavného zákona, ak je referendum platné, to znamená, že nadpolovičná väčšina sa vyjadri kladne k tej referendovej otázke, a príde viac ako 50 ľudí. Čiže z tohoto hľadiska poslanci o ničom nehlasujú. No tak potom, potom bude platné, platné uznesenie, ako by teda platný ústavný zákon a potom sa zmysel toho, toho naloží. A práve preto hovorím, že ak sa, ak sa teraz rozhodne niekto organizovať petíciu, treba to rešpektovať. Ak, to, ak, ak sa rozhodne niekto, robiť referendum v súčasnosti, aj to treba rešpektovať. Tu nemôžete proti tomu, proti tomu namietať, je to právo, právo občanov. A pokiaľ ide o, o ich taktiku, tak toto sú otázky na nich. Ale ja hovorím, že, že zjavne sa tu asi počíta s tým, že takéto referendum by nebolo úspešné. Hovorím, že teraz len čisto fabulujem, ne, nepoznám, nepoznám nálady väčšinovej spoločnosti. Takže... A, to má slúžiť na niečo, tak potom to je na to, že by sa niektoré osoby, ktoré sú za tým a ktoré sa budú v tomto angažovať, politicky zviditeľnili. Dobre, spomenul som si na meno tej poslankyne a aktivistky volala sa Verešova. Ale tu mám stanovisko Roberta Fica a Judity Lašákovej k tomu referendu ohľadom... Čo momentálne Slota, potom Robert Švedza, ďalší Danko sa tam pridal, republika a ďalší, tak zbierajú podpisy. No, vyzerá to tak, že Robert Fico sa naprosto jasne vyjadril, aký postoj bude mať smer k Európskej únie a k NATO. A Judita Lašaková sa vyjadrila, že s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote, tak keď Slotovci a spol so Švedcom vyzbierajú tie podpisy, údajne už majú viac ako 350 tisíc, tak to pôjde na ústavný súd. Niekto presvedčený, že na to nie je dobré. No tak ja mu to nevyť. Niekto presvedčený, že na to nie je dobré. No tak ja mu to nevyľčam zlavy. Pani rektorka, a vám to teraz poviem úplne jasne. E, viete, čo by sa stalo, keby na Slovensku bolo referendum u Nato, viete, čo by sa stalo. A si to vy nemáte zmerané, my to máme zmerané. Ľudia by povedali na to nie, aby Slovensko si muselo vystúpiť z NATO. Tak nechajte tých ľudí, ktorí majú iný názor, aby s tým názorom pracovali. Ja si myslím, že Slovensko je krajina, ktorá je bezpečnostne. A zároveň to politicky správne zakotvená. Veľmi správne. Sme v Európskej únii a sme v NATO. Ako zabránite niekomu, aby vyzberal 350 tisíc podpisov na refer referendumu NATO? A keby len NATO?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 a na to podpisom, podpisom rôznych deklarácií. To je boskanie prstenia. Ja som zachytil aj vyjadrenie nového pána predsedu Národnej rady, ktorý by znovu chcel ďalšie, ďalšiu deklaráciu podpísať. Už dve boli podpísané. Dokonca tretia bola programové vyhlásenie vlády. Takže, takže tu si myslím, že je jasné, že, že, aký, aký, bude, aký bude postoj. Dobre. Stihneme ešte, dúfam, jednu tému. A neviem, či ste postrehli, že čo sa momentálne deje na úrade pre reguláciu sieťových odvetví. Pán Holienčík mal jedno také zásadné vyjadrenie a to si teraz prehráme a rozoberieme to. Regulačný úrad volá po zdravom rozume, Záporné ceny elektriny sú podľa Holenčíka nezmyslom. Európska únia sa čím viac stretáva s paradoxom nazývaným záporné ceny elektriny. To znamená, že výrobcovia elektriny platia odberateľovi za to, že elektrínu vôbec odoberá. Ako vysvetlil pre agentúru SITA predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Úrso Jozef Holenčík je za tým nekontrolovateľný rozvoj obnoviteľných zdrojov energií OZT. Absurdný stav. Tento absurdný stav je dôsledkom nepremyslených a nekoordinovaných krokov v rámci podpory budovania OZT na úrovni Európskej únie. Výsledkom je, že OZT sa musia budovať aj v lokalitách, kde nie sú optimálne podmienky na ich prevádzku, uviedol holenčík. Slovenský regulačný úrad podľa neho dáhodobo podporuje využívanie OZT, avšak kladie dôraz na efektívnosť a lokálnu spotrebu vyrobenej energie. Ak sa vyrobená elektrina spotrebuje priamo na mieste jej výroby, dosahuje sa najväčší ekonomický a environmentálny efekt, Podotkol ho vienčík. Premyslené plánovanie a udržateľný prístup. Úrad zdôrazňuje, že odberatelia, ktorí majú inštalované lokálne zdroje energie a dokážu ich využívať, môžu výrazne znížiť svoje náklady na elektrickú energiu. Regulátor preto apeluje na premyslené plánovanie a udržateľný prístup pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energie. Určite nie je správne iba bezduché transponovanie smerníc Európskej únie. Naopak, treba si vyberať to, čo je pre Slovensko prospešné. Zároveň sme za to, aby sa vyvíjal neustály tlak na Európsku úniu v oblasti prehodnotenia politiky podpory budovania OZT tak, aby boli doteraz prijaté zámery znova zreálnené v prospech ľudí a zdravého rozumu, uzavrel ho, uh, ho Lienčík. Lenže tu sa jedná o jednu veľmi dôležitú vec. Urso pristúpilo na pravidlá alebo ten návrh tých rozvodných závodov, či je to západoslovenská alebo východoslovenská energetika, kde týchto maličkých dodávateľov elektrickej energie do siete tak preradiujú do tretej až piatej skupiny, čiže D3 až D5, kde sa už berú ako podnikatelia a z toho dôvodu sa už tie poplatky za ten dvojitý elektromer a ďalšie ističe berú tak, ako keby to boli podnikateľské subjekty. Čiže, a to ešte ani nehovorím o tom, že táto situácia je oveľa horšia z prostého dôvodu, že sa to veľmi komplikuje mnohými takými, ako to dobre nazvať, vecami, ktoré spočívajú v tom, že riešim ešte ďalší problém. Vypadol mi momentálne pán Dimeši, tak ho sa pokúšam pripojiť. Lenže už sa počujeme, Juraj? Dobre, chyba bola na mojej strane asi prišla nejaká aktualizácia, ale relatívne rýchlo som to zvládol. Čiže pripomeniem ešte raz, čo ste nestihli počuť. Západoslovenská a východoslovenská energetika na základe toho, že Ursovcu hlasilo pod vedením Jozefa Holienčíka to, že Títo drobní dodávatelia elektrickej energie do siete, ktorí častokrát využívajú v podstate to len ako nejakú virtuálnu batériu, aby do siete dodali elektrínu, keď svieti slnko a v noci, aby ju mohli spotrebovať alebo cez zimu, keď je málo slnečných dní a výkonnost tých solárnych panelov otovoltaických je nízka. No zrejme budeme mať závažnejší problém, lebo nejako nám to tu blbne, čiže pokúsim sa to ešte raz spreváckovať, lebo toto je anomália, ktorá sa stáva málo kedy. Mohlo to už tú chvíľu vydržať, nevadí. Počujeme sa už teraz? Dobre. Skúste reagovať na to, čo som povedal, lebo dvakrát to vypadlo. Ešte pripomeniem, že úplne diskriminačný ten systém je pre stredoslovenskú energetiku, kde to už rovno do D5 až D9 preradili, čiže v stredoslovenskom kraji tak respektíve v Žilinskom a Bansko-Bystrickom, aby som bol presnejší, tak to bude úplná zhovedilosť na N, tu neviem to ináč nazvať, to som v minulej relácii nazval, že väčšiu kolosálnu sprostosť je už len toho Lenčikové navrhnutie zavedenia, kto má vodovod s nejakým čerpadlom, že mu tam dajú merač vody a bude platiť na vlastnom pozemku z vlastnej studne štátu ešte aj za vodu, ktorú má svoju vlastnú. Čiže vrátim sa k tomu, čo je dôležité. Skúste reagovať na to, že čo sme počuli v tej zvukovej ukážke, tam sa jedná v prvom rade o a veterné parky, ktoré Slovensko vôbec nepotrebuje. A vy momentálne ste poradcom na ministerstve životného prostredia. A ľudia sa proti tomu búria, pretože náklady sú 9 čiže 10 miliónov na tú jednu veternú turbínu. A za 1,54 miliardy sa tých veterných turbín má vybudovať pravdepodobne na dlh. Ako vysa na tento problém? Že diskriminujú malých dodávateľov elektrickej energie, ktorým štát poskytul dotácie na tuším, že 50% sa preplácalo ale len do určitej sumy napríklad 1700 eur, ktorí sú malo od beratelia elektríny a tak ďalej, čiže nie podľa nainštalovaného výkonu, ktorý je obmedzený na 10800 800 w. Takže otázka moja na vás ja, je... Ja tá... som dlhodobo fanúšikom obnoviteľných zdrojov energie, a najmenej dotácii, teda dotovanej ceny pre, pre tých, ktorí tak, takto elektrickú energiu vyrábajú. Máme s tým veľmi, veľmi zlé skúsenosti, veď keď si spomeniete, tak my sme dokonca pre tých, ktorí začali, začali s tými elektrickými solárnymi panelmi, štády im garantoval na 15 rokov cenu, za 400 eur za megawatt vyrobenej elektriny, takže toto, boli, toto bola e extrémna disproporcia vo vzťahu k ostatným výrobcom elektrickej energie. Plus vieme o tom, že obnoviteľné zdroje energie tie nevyrábajú elektriku konzistentne, keď fúka vietor, tak vyrábajú, keď nefúka, nevyrábajú, keď svieti slnko, vyrábajú, keď nesvieti slnko, nevyrábajú, čiže nie sú závislé od ľudskej vôle, a z tohto, titulu, z tohto titulu to prináša okrem toho, že tieto, tento zdroj elektrickej energie my dotujeme, tak zároveň musíme, musíme platiť aj pre tých výrobcov tej stabilnej elektrickej energie tzv. podporné služby, a to sú, to sú tí, ktorí vyrovnávajú tú elektriku v čase, teda v sieti, v čase, keď títo nevyrábajú. Okay. Takže toto je, toto je politika Európskej e, únie, ktorú treba absolútne prehodnotiť, pretože robí na, robí na, e, trhu, na trhu s elektrickou energiou e, nedobré veci. To, kriví tento trh. Takže v tomto, v tomto si myslím, že treba urobiť poriadok a až, a až potom, potom riešiť ostatné veci v tomto smere napríklad oboma rukami podporujem, aby som hlasoval za to, ak by som mal možnosť. Napríklad tú malineckú vodnú elektráreň, pretože tá je presne vybudovaná na to, aby zarábala štátu peniaze, teda v čase, keď sú niekedy ceny elektrickej energie až prakticky dotované, že vás prosia o to, aby ste tú elektrickú energiu zobrali, tak táto elektráren tú elektrickú energiu použije na to, aby vyťahla vodu z tej dolnej, z dolnej e, priehrady do hornej. A v čase, keď je na trhu elektrickej energie nedostatok, ju spustí vodu, vyrobí elektrickú energiu v turbínach a predajú za 300, 350, 400 eur. Čiže toto je vynikajúci biznis pre štát a v tomto smere toto treba podporiť a nepočúvať na hlúposti, ktoré tu hovorí opozícia vo vzťahu k tomuto. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za hostňovanie a zaujímavé rozprávanie v tejto relácii, kde sme sa dozvedeli nielen ohľadom štyroch podmienok, prečo vás vylúčili, ale aj ohľadom toho, že aká situácia je na ministerstve životného prostredia. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a ľúčim sa s vami